Hoje vamos apresentar a palestra de Wagner Paixão, realizada no dia oito de junho de 2010, no CERG, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que fica na Rua dos Inválidos, número 182, Centro. Com vocês, a palestra de Wagner Paixão. <música> Meus queridos irmãos, distintas e tão prezadas irmãs aqui presentes, nós estamos pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que através dos mensageiros da providência, possamos ter amparo e luz nestes instantes de fraternidade, de busca do conhecimento superior. Nós encontramos no centenário de Chico Xavier, que novamente em Espírito e Verdade nos visita os círculos de doutrina espírita e as sociedades de todo mundo numa ode ao Evangelho de Jesus vivido por ele em sua última existência de forma espetacular. Amém uma grave reflexão que então passa no ser sugerida em função dos seus exemplos, em função, em decorrência da obra que ele como embaixada dos mundos mais elevados nos trouxe aos corações. É preciso considerar que durante toda a história da humanidade, Através do processo da reencarnação, nós podemos nos ambientar em climas e culturas as mais diversificadas. E nessas culturas, nessas frentes de experimentação e serviço, de capacitação intelecto-moral, porque a reencarnação é sempre um estágio para que a alma processe o seu desabrochar diante do infinito de Deus nós tivemos ensejo de nos revelar pelo sentimento e ainda que em notas de racionalidade, naqueles aspectos que dizem respeito à religiosidade. E a religião para nós, nos muitos climas, nas muitas culturas, já vencidos no tempo, com circunstâncias importantíssimas para a nossa ascensão, para o descobrimento de nós mesmos e para o nosso situar no seio do eterno em que segundo Paulo existimos e nos movemos somos criaturas de Deus nós vamos entender que nestas épocas a religião tinha uma conotação toda exterior de cultivo ao que era externo e as oferendas, a idolatria sempre marcaram nossa trajetória, de modo que adorando os espíritos, adorando a natureza, adorando os fenômenos naturais que manifestam o poder de Deus, nós nos escravizávamos a circuitos fechados de religião, através dos séculos e dos milênios obviamente, nós estamos tentando depurar a nossa visão de Deus. E encontramos marcas indeléveis no tempo, dizendo da beleza do trabalho da evolução que nos é pertinente. Porque outrora, nos pródromos da civilização que hoje nos enseja conhecimento das coisas, maturidade do senso moral, com avanços extraordinários na Terra, ligando-nos aos mundos espirituais, que conhecemos por revelação ou por experimentação, mas que a reencarnação, definindo o esquecimento do passado, como que obnubila a mente, a alma. E nós, então, temos apenas intuições, não fossem as providências das revelações, como o Espiritismo. Diante dessas escaladas de outras vidas, nós estivemos laborando noções elementares e tantas vezes negando a nossa própria transformação porque apegados ao que era exterior sem ocuparmos daquilo que era essencial iluminando a nossa alma autorizando-nos na nossa evolução os passos foram muitos na retaguarda o culto que incluía prazer e medo, holocaustos levados a efeito em nome da providência. Até que numa ação da providência superior, obedecendo aos distâmes divinos e encontrando alguma referência nas almas então corporificadas no orbe, nós temos a saga do grande profeta hebreu Moisés, que codifica sob orientação do mundo espiritual superior, o decálogo, os dez mandamentos da lei de Deus, a lei de Italião. Nós vamos entender naquela proposta uma origem divina e temos ali o enfeixar de um labor que vinha desde muitos e muitos séculos, na retaguarda, na grande antiguidade nós temos o decálogo como sendo a primeira grande codificação da verdade divina e um primeiro lance de evolução definindo responsabilidades morais para todos os seres. É a lei de justiça que se revela, ou a percepção do homem da lei de justiça, de Deus dentro dessa conotação da lei que estabelece a cada um segundo as próprias obras. É uma síntese extraordinária. A partir dessa base, nós vamos ver decorrer mais ou menos 1.500 anos com os profetas irrigando o território, auxiliando como porta-vozes do mundo espiritual, a fim de acordar as consciências e permitir que elas, em incentivo, pudessem se ajustar ao circuito da lei revelada. Nós temos a figura do João Batista, que Jesus definiu como sendo o precursor, e numa outra definição muito inspiradora, dizendo, dos nascidos de mulher, que é o circuito natural da reencarnação, tomando corpos materiais, João é o maior de todos, porque em termos de lei, ele expressava a culminância de um processo e por isso ele antecede a lei do amor que viria corporificada em Jesus é uma imagem belíssima e nós vemos em João o arrependei-vos raça de víboras e é uma imagem que diz respeito a serpente que representa as ondas ainda muito chumbadas ao solo terrestre expressando materialidade ilusão Emmanuel definiria no pensamento e vida uma de suas magistrais obras que a ilusão salteia a inteligência e é pelos circuitos da ilusão que nós deixamos de edificar na rocha e construímos na areia, vem a enchente que obedece a ciclos da vida que destrói para recompor essencialmente E a doutrina espírita nos ensina isso na parte terceira de O Livro dos Espíritos, das leis morais. Lei de destruição. Ela existe. Nós construímos em cima da mentira. E foi Jesus quem definiu o diabo como mentira. No versículo 44 do capítulo 8 do Evangelho de João. Vós tendes por pai o diabo. Nele não há verdade, porque tudo que ele profere É mentira ele foi homicida desde o princípio e com isso ele define que Caim, que é o primeiro homicida da história religiosa numa simbologia da nossa história humana, ele assassina o próprio irmão por inveja e por ciúme então Jesus define que a serpente com quem Eva conversou estava ali corporificada por causa do vínculo que ela cria com os chamados obsessores ou as ilusões ele se propõe ilusão o obsessor não propõe verdade, ele fala da mentira, da qual ele procura viver e sobreviver, induzindo as criaturas às quedas. É o que os espíritos nos ensinam. Por que, que os obsessores, os espíritos atormentados, que não se encontram, que não conseguem edificar a sua própria felicidade, se positivarem em Deus, fazem? Iludem os homens, porque dói neles o progresso moral dos homens. E eles querem nivelar todo mundo pelo padrão próprio ainda que equivocados nas suas interpretações que geralmente nascem de inconformação de complexos de culpa uma pessoa culpada que se sente ameaçada, ela agride tanto é que Caim dialogando com Deus ou com a própria consciência na figura do antigo testamento no livro Gênesis de Moisés Deus pergunta numa simbologia linda da retaguarda são figuras de linguagem que as chaves espíritas nos ajudam a penetrar e compreender o sangue de teu irmão clama por mim desde a terra que fizeste de teu irmão ele responde agressivamente por acaso sou eu guardador do meu irmão é a postura de todo aquele que deve ele se indispõe na agressividade a violência ou a força é a defesa de quem não tem direito. Por isso semana propõe num texto muito inspirador, busquemos trocar o direito da força pela força do direito. Esse é o objetivo do progresso moral e espiritual. Nós vamos nos embasar. Perguntaram ao Chico certa vez, Chico, que você poderia nos dizer desse movimento pelos direitos humanos uma frase curta foi a resposta do grande trabalhador do Cristo na doutrina espírita eu só compreendo direitos quando os deveres estão bem cumpridos temos que considerar o cumprimento de nossos deveres e os direitos serão naturais porque o homem pode tentar negar o direito de uma criatura. Mas se a lei divina chancela, ninguém passa por cima do direito dele. Nós temos fenômenos que ocorrem todos os dias no seio da sociedade. Por exemplo, os cataclismas os holocaustos, que colhem tantas almas, tantas criaturas. Mas quem não deve a lei, não entra. Um acidente acontece, vitimando quase todas as pessoas, mas um escapilejo não devia. Alguém que está com compromisso toma um avião. Uma circunstância qualquer desvia essa criatura, ela não embarca. Ainda que um trânsito complicado, daí a pouco o avião leva um monte de gente para o mundo do invisível num acidente. E assim nós vamos observando Isso é providência que diz respeito a compromissos, direitos das criaturas. Não é homem que rege isso. Nós temos que nos organizar, temos que nos humanizar aqui na terra. Mas a lei divina, ninguém passa por cima dela. Não saireis daí, disse Jesus, enquanto não cumprides até o último seitio não pagardes. É preciso compreendamos a religião por esse prisma da ação divina sobre nós, de modo que nós temos o livre-arbítrio dentro de um plano de relatividade, não no absoluto. A reencarnação já é um condicionamento e ninguém pode fugir dela. Nós não somos tão livres quanto pensamos. O meu direito termina quando começa o direito do meu semelhante um pai de família pode jogar tudo para cima não querer saber da sua prole do compromisso assumido ele foge mas a sua alma permanece escravizada e a assombração dessa criatura que pode ser o homem, a mulher não importa é a lembrança do compromisso do qual desertou onde ela vai, o crime tá junto não descansa eu viajo o mundo inteiro e não consigo relaxar, não consigo descansar em contrapaz porque a lei divina está inscrita na nossa consciência a ferro e fogo e a gente diz isso porque quem estuda evolução e as reencarnações elas imprimem a ferro e fogo na nossa consciência o que é a verdade divina ninguém foge disso então a religião já foi exterior ficávamos adorando tótens, as expressões fenomênicas que dizem respeito ao mundo em que vivemos, como trovão, raio, árvores, pedras. Tem gente que fica adorando cristal até hoje. É uma expressão evolutiva no reino mineral. Porque o cristal, ele realmente vai apresentar um psiquismo rudimentar, que é o princípio inteligente, que apresenta capacidade de organização de simetria e é belo ver isso mas o psiquismo embrionário lá do mineral não pode ser comparado com a inteligência humana porque são bilhões de anos, ou melhor considerando que André Luiz diz que das primeiras bactérias primeiros vírus que se mostram depois do processo de resfriamento do, do território que seria a terra, para formar o um novo jardim, no processo evolutivo de criação do planeta, no surgimento dessas primeiras bactérias e vírus, até a idade do silex ainda o primata, mostrando algum primor de organização, mas bem rudimentar, se a gente for olhar o que a gente conquistou hoje, nós temos aí um bilhão e meio de anos de evolução do psiquismo embrionário, um bilhão e meio de anos. E dessa fase do primatazinho que ensaia o homem, até nossos dias, 200 mil anos de atividade mental. a Atividade mental, que o emano definiria como sendo atividade refletida, que antes é instinto. Instinto é indução automática. A criatura não reflete a atividade refletida marca o início do labor humano quando o pensamento contínuo em seja a alma emitir e recolher e associar conectar os temas formando a base da consciência a criatura só responde pelo tamanho da sua evolução ela pode fazer inferência, porque Deus não dá o espírito por medida como ensina o evangelho mas nós temos a capacidade se alargando, se elastecendo, se dinamizando quanto mais buscamos conhecer e experimentar, obviamente com seleção, por isso o grande apóstolo Paulo escreve as comunidades do cristianismo que então floresciam depois de Jesus ter sido crucificado, tudo me é lícito, mas há uma quebra nem tudo me convém ele não pode se lançar a tudo porque ele já tem um juízo e o juízo é fruto das experiências somadas no tempo reencarnatórias vindo como intuição como formalização de princípios morais da vida, porque nós lidamos com a matéria matéria é meio, ela não é fim como a criança que para desenvolver as suas concepções de espaço, desenvolver a capacidade tátil. Ela lida, por exemplo, com massinha. A massinha começa a ter noções de geometria, colorindo espaços, procura não ultrapassar. E ela tenta atividade motora, concepção espacial, conjugando coisas, aprendendo sobre os elementos que são naturais ao nosso orbe, Depois, ela pega noção, acorda o seu psiquismo, engole aquilo, avança. As primeiras letras do alfabeto são induções ao acordamento de potenciais, porque nós lidamos com signos. Nós lidamos com códigos há quantos milênios? As primeiras manifestações dos seres embrionários, considerados até primatas quase, ela foi através de símbolos grosseiros que nós temos aí nas cavernas como herança da nossa história mas hoje nós estamos caminhando para a capacidade telepática nos comunicar uns com os outros em função de afinidade, de propósitos comuns e é por esse motivo que nós estamos num ambiente nos sentimos afinizados uns com os outros e esse ambiente se manta do produto das nossas energias, de nossas vibrações, tornando-se um casulo benfeitor de refazimento, de indução ao que é melhor. Enquanto nós encontramos zonas no mundo que são pestilenciais, porque ali se cultiva o crime moral, o desrespeito à vida. Então, obviamente, que aquilo é contrário à nossa natureza, que busca o bem, e é um choque vibratório lei dos fluidos estudadas exaustivamente por Allan Kardec sobre a tutela do Espírito de Verdade então nós temos um momento glorioso com o centenário do Chico que não foi um arauto guru que nunca quis ser sempre rechaçou essa possibilidade mas alguém que se entregou a vivência do amor Chico abraçou a doutrina espírita que o livrou da loucura, porque aos nove anos de idade, oito, nove anos de idade, o pai de Chico Xavier, em função dos fenômenos que ocorriam com ele, que não eram compreendidos e explicáveis para uma mentalidade tão atrasada, em 1920, 1918, uma sociedade igrejeira, no sentido fechado, sem visão espiritual, sem capacidade de dilatar isso, e foi o próprio sacerdote da igreja que, compadecido daquela criança doce que o auxiliava, que o buscava com fenomenologia que ultrapassava sua capacidade de explicação ele então tomou uma providência porque o pai queria interná-lo no Raul Soares Instituto Raul Soares Casa para Loucos na época era assim hoje não, nós temos uma revisão da psiquiatria Do manicômio Mas na época Era para poder depositar a gente Que não, não tinha normalidade Não apresentava comportamento normal Dito normal Então quantos médiums Quantas criaturas com percepções múltiplas Para além da terra Foram ali Encarceradas Inutilizadas Na existência Obviamente que processo expiatório Nós estudamos isso no espiritismo responderam da forma bruta, porque muitos foram criminosos em existências pretéritas, que quiçá perseguindo grandes arautos do trabalho, da luz, da espiritualização. Quantos sacerdotes, inquisidores, não voltaram nessa, nessa condição? Quantos que perseguiram os médiuns, os arautos do bem, que vinham para revolucionar, e eles encontraram, embora na dor o acrisolamento para refletirem nos seus delitos e naturalmente se expurgarem deles. Nós temos então Chico que escapou de ser enquadrado como um louco. Ele ria, já com a idade avançada, a pleno trabalho do bem, submeteu-se a alguns exames de encefalograma, eletroencefalograma e ele, dentro da conotação usual da psiquiatria vigente na época foi enquadrado como esquizofrênico em função das conexões com o mundo espiritual que eram detectadas e ele ainda explicava, nesse momento aqui da alteração do eletroencefalograma é a fixação da onda mental do espírito no meu psiquismo e o exame mostrava no Chico existia equilíbrio moral para filtrar a influência dos espíritos e trazê-la de modo inteligível, proveitoso. Mas no caso dos epiléticos, dos que sofrem surtos, eles não têm condição moral. Muitas vezes é um resgate doloroso do passado, em que as entidades se inserem através de vibrações do seu psiquismo, que é detectado em exames de laboratório. Então nós vamos entendendo que nós deixamos uma religião externa para viver o amor, o amor desenvolvendo nossos potenciais divinos, porque nossa origem é Deus, e nós sabemos o que é isso, mesmo descendo para os mundos espirituais depois da criação divina, apagando-nos, porque Deus cria luz, e o psiquismo embrionário desce, a mona da na linguagem de André Luiz, utilizando a nomenclatura de um grande trabalhador da Terra, no campo da ciência, da pesquisa da filosofia. Então nós vamos ver que a monada que dá um sentido de um, unidade, nós temos então ela descendo até chegar no mundo material. E no mineral, o psiquismo embrionário chamado princípio inteligente por André por Allan Kardec, questão 23 de O Livro dos Espíritos. É o princípio inteligente do universo, no sentido genérico. E esse psiquismo embrionário, que é uma semente que vai revelar uma grande árvore, é a imagem que a gente utiliza na evangelização da criança para diferir o princípio inteligente ou a crisálida de alma, o princípio de alma que existe nos re... existe nos reinos inferiores ao homem, para explicar o porquê desses reinos terem os seus circuitos embora limitados, mas demonstrando vida, demonstrando uma gravitação, uma emissão de poder essencial, como, por exemplo, o cristal, mas que não é Deus, é um elemento da natureza. A energia dele é necessária, é claro, o mundo é material, nós estamos aqui vivendo no mundo de ondas, de raios, e somos mentes, Médiums, como definiria emanuel em Nos Domínios da Mediunidade, na introdução do livro. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Wagner Paixão, realizada no SERGE, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Está no ar!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 Na Tribuna Espírita, coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Wagner Paixão, realizada no dia 8 de junho de 2010, no SERG, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que fica na Rua dos Inválidos, 182 Centro Com vocês A sequência da palestra De Wagner Paixão Nós temos que lidar Com esse mundo de raios, de ondas E elas vão encontrar ressonância Segundo a natureza da nossa evolução Segundo o patamar que nós alcançamos No processo Do progresso sem fim para atingir Deus ou a consciência plena do que somos no Criador sempre nele, porque nós vivemos nele existem filósofos decorrentes de circuitos científicos que já enunciam se o universo não seria o pensamento de Deus, mas quem trouxe essa nota primeiro foi André Luiz pela mediunidade do Chico e tudo de Deus é eterno Não tem fim. E por isso, nós somos criados por Deus e dentro da estrutura que nos dá essa prerrogativa da imortalidade, nós temos uma individualidade. E é ela que é elaborada em mundos primitivos como a Terra. E estamos alcançando expressões maravilhosas de vida. Por quê? Especialmente a partir de Allan Kardec com a codificação do Espiritismo numa capacidade invulgar de dominar temas infinitos e organizá-los didaticamente com método para apresentar a pessoas de toda condição. Do operário ao imperador, como ocorreu na França. Allan Kardec ensinava aos operários a gente simples, sem instrução, que existia no seu país, como também ministrava para Napoleão III, a pedido dele, o imperador da França, que buscava o codificador numa carruagem especial e entrava por uma porta discreta no palácio. Quantas oportunidades! E o codificador nunca se vangloriou disso. Nós vemos então essa doutrina colocada a serviço da vida no terceiro grande movimento da lei divina se revelando aos homens, com uma síntese jamais vista, de modo que os espíritos anunciam, em nenhuma época da humanidade, os homens receberam comunicações tão completas, porque em cada época, embora a verdade estivesse à disposição, os homens interpretaram na a verdade, segundo a sua cultura, seus interesses, sempre acanhados, quando nós olhamos para trás, embora salientemos e seja um dever nosso, das grandes almas que vieram ao mundo, para acordar o mundo, e criar referências evolutivas, nós temos uma sociedade, pelo menos no ocidente, que é fruto, de uma laboração intelecto moral, dos gregos principalmente, sábios gregos o que nós devemos a Pitágoras Sócrates, Platão para citar alguns nós vivemos num regime aristotélico numa visão, vamos dizer, menos mística, porque Aristóteles considerava Sócrates, Platão mais místicos mas o místico deles era consciência do infinito de Deus da espiritualidade Então nós temos uma visão e Emanuel vai definir com os quatro grandes povos que surgiram no planeta, que a raça ariana ou a família europeia, que se define na região que seria conhecida por Europa no futuro, essa família, ela não tinha muita afinidade com os sistemas religiosos. Então nós temos essa mentalidade pragmática. Em circuitos que negam a alma, o divino. Então estamos encarcerados no chamado materialismo. Esse materialismo, cuja decorrência é o utilitarismo, é o prazer, a conquista a qualquer custo, escraviza bilhões de almas, porque existem as encarnadas e as desencarnadas. Segundo os espíritos, nós temos em torno de 24 bilhões de almas na Terra, operando a sua evolução. Nós temos em torno de 6 bilhões encarnados e temos o triplo no mundo espiritual, seja inferior ou o no mundo superior. A época do codificador, ele já deu notícia disso na, Revue, na Revista Espírita, porque ele fez uma análise e dividiu a humanidade, encarnada e desencarnada, em quatro partes. Uma parte, tranquila, condições evolutivas. A segunda, procurando se afirmar. Temos 50% em posição deficitária, ou seja, dois quartos do total. Diz o codificador que 25% ou a metade desse restante tem como trabalhar e encaminhar para o bem, para se afirmar no bem. E só um quarto do planeta não tem jeito. É esse um quarto, dentro da simbologia estabelecida na especulação da população da Terra e de suas condições evolutivas, é que está sendo degradado do planeta para um mundo compatível com seus ideais. Como ocorreram quantos e quantos milênios atrás. Existem pesquisadores que dão notícia de 30, 40 mil anos da chegada dos capelinos, de 40 a 30 mil anos. E nós temos então a descida daqueles que no mundo de origem se tornaram espécie de tumor que a maioria já estava afinizada com o bem. E eles emperrando o processo de transformação do planeta de expiação e provas para a regeneração. Então eles vêm por afinidade, por ajuste natural da vida, encontrando um campo primitivo, mas no qual eles dariam as ordens e a enxertia. Então, Adão é estudado desde a codificação, pelo grande codificador e desdobrado depois pelos espíritos como Emmanuel, pela mediunidade Chico Xavier. Não é um homem, é uma raça raça dâmica e nós temos a dinamização do processo e a gente está citando esse processo evolutivo porque o Chico viveu a religião natural o Chico entre nós rechaçando idolatria, lutando contra a proposta do incenso da adoração externa porque ele era diferente e ele dizia eu não sou diferente, eu sou um cisco eu sou uma grama morre uma, nasce outra é capim e ele não estava exagerando o problema é que nós nos acostumamos a transferir para alguém as responsabilidades morais que nos dizem respeito e o centenário dele vem exaltar o testemunho e a obra porque Chico não precisa de incenso ele fez, ele suou a camisa, ele chorou entre lágrimas e suor o Chico se tornou o genuíno cristão fez a sua evolução. E nós temos então a responsabilidade de observar essa advertência que viveu entre nós e alterar nossos padrões. Todo o trabalho de Chico Xavier é o da exemplificação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque o projeto do Espiritismo é o resgate do Cristo para as almas. Porque sepultaram Jesus nos dogmas, nas expressões seculares de religião, de religião. E o espiritismo veio dinamizar. Tanto é que o espiritismo percorre as artérias das sociedades. E o Chico dizia com todas as letras, não, eu não acredito que o mundo inteiro vai frequentar a centro espírita. Eu acredito que os princípios espíritas vão iluminar as consciências e os corações no mundo inteiro e nós que temos responsabilidades específicas no trato com a doutrina espírita para resgatar Jesus de volta livre, sem amarra sem comprometimento humano com matéria com riqueza do mundo nós temos que nos posicionar hoje é o chamado o centenário do Chico acorda as consciências e traz de volta a seriedade da obra espírita com Jesus, com Kardec e com os arautos que usaram o grande Chico, a grande alma do bem, do amor, da solidariedade, do conforto, para que possamos ter norte efetivo e deixar de dar voltas em adoração externa. E deixar de transferir as nossas responsabilidades para os outros e criar impedimentos. Não posso, não quero, estou magoado, estou ferido, quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Cabe a mim o trabalho da luz. E lembrando Chico para culminar nossas considerações dele próprio na psicografia, com a querida Maria Dolores, nós temos uma imagem tão linda que nos remete ao trabalho dele, a vida dele entre nós, como exemplo de filho de Deus. Parei fitando um acervo de sucata que arder em fogo breve por um fósforo leve, cuja chama pequena incendei e consome qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas. Dentre centenas de objetos, vasos, portões, móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino, que mais me parecia uma relíquia em agonia no resto de instrumento que ele fora, de onde procederia? Perguntei a mim mesma, altamente intrigada. Aquela peça desprezada. sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada. Então aquele traste em rude desconforto falou meu coração. Não lastimes a sorte que me espera. Quanto a notas no mundo, desde o campo revoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui um tronco verde o mais belo de um horto que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe nos caminhos em que passasse alguém que amasse os pássaros e os ninhos. Minhas flores vermelhas eram adoração dos enxames de abelhas. Orgulhava-me sim de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, um homem frio armado de serrote e machado e esfacelou-me os pés agindo a custo depois tombei vencido sobre a terra fui logo após levado serra em serra em terrível viagem largado muito tempo ao desprezo e a secagem certa feita um homem de trato delicado, estranho e fino transformou-me violino e fui vendido a moço artista que me deu cordas, vida e coração a princípio chorei de saudades do chão em que subia o firmamento na vive emanação de meu próprio perfume, entre flores bailando ante as flautas do vento, recordava chorar a presença das aves, que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus, a cada manhã, a beleza e a alegria da alvorada, que mais nos parecia uma festa dourada, a luz do sol nascente. Mas o artista abraçou-me docemente, e manejando as cordas que me dera, Fez-me sentir por fim um instrumento que eu era Muita gente me ouvia embargada de pranto Sem que eu fizesse algo para tanto Mães Que houvessem perdido algum filhinho Ante o poder da morte Choravam com saudade com carinho Pondo-se a relembrar os sonhos de outros tempos E as canções de Nenar Muito doente em e Pensava em Deus onde eu me achava Sem que eu mesmo soubesse explicar a razão Vendo enfim Notando que tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes, não mais me lamentei de me haver afastado do bosque bem amado em que deixara as últimas raízes. Vendo, enfim, que servia e consolava, o artista mais me quis quanto mais me tocava, até que um dia o moço enfermo e ao, e ao quebrado foi coberto num túmulo fechado. Então, alguém me achou inútil para a vida e me guardou aqui, nessa cova escondida, à espera da fogueira, em que eu possa também encontrar minha hora derradeira. Nesse justo momento, alguém ateu o fogo a montura pulento, e vi outro alguém descer das imensas alturas. Um moço belo e forte, que arrancou de improviso a forma do instrumento, a labareda e a morte. E ao colocar no braço o violino refeito em matéria de luz, dele extraia sons. Era um hino perfeito... Que o fazia esquecer a cinza transitória... Na música de vida, esperança e vitória... Então... Diz Maria Dolores... Eu me lembrei de vós... Médiuns amigos... Entregai-vos as mãos dos artistas do bem... Que eles façam em vós a música do além... E um dia... Qual se fosseis desprezados... Por trastes relegados... Ao frio dos museus... Braços de amor virão... Para traçar convosco o um novo dia que trará para os homens o caminho de luz da perfeita alegria entre a benção da paz e a proteção de Deus. Maria Dolores fez uma profecia. Chico desencarnou em 2002. E a sua obra foi ficando esquecida. Os livros solares de que foi um instrumento suplantados por obras sem compromisso com o Espiritismo. Uma poeira tão horrorosa subiu, disse-me, disse, palpite, guerras contra a doutrina, desfigurando-a, desfigurando a própria obra do missionário da luz, instrumento afinado de Emmanuel, da alta espiritualidade, porque Emmanuel é porta-voz de espíritos como Paulo, Pedro, João, Estevão, Abigail, Lívia, a serviço de Jesus." um projeto imenso para cristianização essencial do planeta. E, no entanto, eis que o centenário é comemorado e Chico retorna do museu da idolatria externa a que foi relegado e a sua obra opulenta vai comunicar ao mundo como está comunicando a genuína espiritualidade, a vivência do Cristo de Deus. O filme de sua biografia é o anúncio Estou voltando em espírito e verdade E nós temos toda uma epopeia com a sua obra Nosso lar este ano E quantos mais pelo cinema Pelas antenas, pelo telhado das casas Ontem nós liamos uma página recebida aqui No Leão Denim falando sobre isso Que o espírito ia ser ensinado Mas o Chico havia profetizado quantas e quantas décadas o espiritismo revivendo Jesus será ensinado através dos telhados das casas no futuro e a profecia se cumpre o centenário do Chico anuncia o momento em que vamos adorar Deus em espírito e verdade sem dar voltas no suor do trabalho que nos dignifica fazendo da terra uma morada digna para espíritos de melhor condição. Que o Senhor das bênçãos nos abençoe, que o Cristo Jesus viva em nós. E que os bons espíritos encontram ressonância para que sejamos médiuns do amor e da luz em todas as circunstâncias da vida. Nossa gratidão, profundo respeito pelo trabalho desta casa, pelos nossos ouvintes do Rio de Janeiro. Muito amor e muita paz. Deus nos abençoe. Muito obrigado.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 Na Tribuna Espírita.